Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 23 oktober klockan 14, med repris söndagen den 24 oktober klockan 9. Och så ytterligare en repris torsdagen den 28 oktober klockan 20.30. Det går även att lyssna på det här programmet genom internet i, både i eh, realtid då på eh, narradio.se. Och eh, du kan också gå in och lyssna i efterhand på det här programmet eh, genom att surfa in på vår egen radiohemsida som heter eh, radioSD.se. Ja, eh, det är alltså fjärde veckan i oktober och då är det då som brukligt grupp D som sänder Som då består av John Bergström, Carl Linusson, Carl Otussansson och jag själv David Bergqvist Vi är även med oss en gäst i studion idag eh, och det är Erik som är sakkunnig i, inom säkerhetspolitiska frågor och eh, anledningen till att vi har bjudit in dig idag Erik, det är ju för att vi ska prata om eh, Afghanistan som har varit på tapeten under veckan som har gått eh, Välkommen hit i studion förresten ska jag säga Tack så mycket mm. Och Men först som vanligt ska vi gå in på lite korta eh, nyheter eh, Vi kan ju börja med att gå utrikes på en gång, jag läste här i Metro eh, i veckan att eh, så att det är en massrättegång här i Turkiet mot 151 kurder de anklagas för terrorism och brott mot rikets säkerhet och överträdelse av demonstrationsförbud. Och då är det alltså Eva Cetrin som skriver här i... Hon är politiker då, från Helge. Hon har rest till eh, Turkiet då och eh, förutserar situationen. Och eh, hon figurerar här i Metro eh, i tisdagen här, den 19 i veckan. Och eh, hon skriver här att... Eh, eh, hon säger att många av de åtalade är folkvalda politiker an, an, antingen borgmästare eller kommunpolitiker som företräder DTP ett parti som förbjöds av högsta domstolen i december förra året för samröre med den militanta organisationen PKK och samtliga 151 åtal finns i rättsalen som bevakades av 30 soldater det finns mycket som är upprörande i rättsprocessen enligt in och eh, sen så vidare i artikeln här så står det att eh, domstolen beslutade att eh, de här skulle häktas då och eh, utanför så var det 10 000 människor som demonstrerade för att rättegången ska vara förklarad och eh, när man tittar just på den här tidningen Metro som är en politiskt korrekt tidning på man säga, så kunde man läsa här i veckan också att eh, Ja, det är en, en sak som absolut inte har med det här att göra egentligen, men ändå på ett sätt har det. Det är någon som åt hamburgare och blåser rött, står det här, i en, sån här, ett alkoholås. Och där är det så att man säger här att det har varit ett flertal fall där alkoholås registrerats sådant som inte beror på alkoholförtäring, säger då Wayne Jones vid äh, medicin, Rättsmedicinalverket till Metro då. Andra förare ska ha blåst positivt efter att ha ätit praliner och intagit hostmedicin. Då är det någon annan här som säger då att eh, han bor Bo eh, Bjerre, överläkare i trafikmedicin vid transportstyrelsen. Han säger då att eh, det här är rent nonsens. Och här fick man se då, eh, i den här artikeln fick man se <coughs> två olika parter. Den ena säger att eh, det är bra då att, eh, att sånt här uppmärksammas, medan den andra säger att eh, det är rent nonsens i och med att man menar, menar helt enkelt att det inte förhåller sig på det här sättet. Men när det gäller då den här massrättegången i Turkiet då mot de här 151 kurdan då får man se en socialdemokrat som är väldigt bekymrad över situationen. Vi får aldrig se någon person i tidningen här som, som kanske gläds åt att man har en viss typ av säkerhet i Turkiet och att rättsväsendet fungerar på det här sättet. Så att det är väldigt ensidigt ändå får man väl säga Men när det gäller såna här små struntsagor som kanske inte är så viktiga Men som ändå då i och för sig kan anses som väldigt viktiga som alkoholås Så då är det helt okej okay att, så att säga, plocka fram två olika sidor Både för och motpart För här pratar man ju bara om eh, tekniska eh, ut te teknisk utrustning Och när man handlar om människor då får man tydligen inte ha olika åsikter Sen var det ganska så intressant att se också här i, senast igår var det väl som man fick se i, i PG-media här, att eh, Marisol, endast 20 år, eh, blir eh, polischef här i Mexiko. Och ja, anledningen till att eh, en så pass ung person, Fina då blir eh, polischef här i dödens stad som man kallar det, är då att man helt enkelt inte har, ingen annan har velat åta sig den här uppgiften. Ja, Jan, vad vet du om den här kvinnan? Ja, Marisol är småbarnsmoder här och heter Wallis efternamn och har studerat kriminologi i Mexikos mest våldsamma stad, Ciudad Juárez. Hon fick ta chefskap över den här polisstationen som, ja det är tre, hon och tre stycken polisofficerare då som ska ta hand om den mest våldsamma staden här. Och det kan man ju med, med, med, verkligen påstå, eller påstå det är ett klart faktum. Sen sedan 19, 2008, här, eller 2008, så har man skjutit 7000 personer eh, i området runt den här staden. Och det här är ju till stor del då narkotika och smugglingsrelaterade. Det är organiserad brottslighet eh, som har tillåtits... Eh, komma så långt, organisera sig så hårt, eller hårt, så alltså duktigt så att de, är ju, alltså mexikanska armén råd inte riktigt på dem här ens en gång, utan och det här det här är ju allvarligt läge för Mexiko USA är ju väldigt eh, oroade över den här utvecklingen, det kanske du Carlotto vet lite mer om att man... Ja, USA är väldigt bekymrade av att de har en, en sån här krim, kriminell verksamhet organiserad eh, strax Enligt till deras gräns. Uh, Mexiko har ju alltid varit uh, en ganska lugn granne. Men nu har de ju en organiserad brottslig verksamhet som är ett direkt hot mot mexikanska staten. Och det är oroande för USA att de kan ha sån instabilitet på andra sidan precis in på deras gräns. Det är väl nästan som att jag träffar på turister och så här. fann i Naccapulco hette det väl en gång i timme Elvis Presley. Det var ju liksom där man åkte och eh, förlustade sig under det glada 50-talet och den här biten. Och där skjuter man ju idag eh, turister helt enkelt. Så att, eh, det, är, det är ett billigt resmål har det blivit på så sätt i alla fall. Det är, hotellen slåss om de få kunder som dyker upp i Acapulco idag, mm. ser i den här artikeln då från engelska The Telegraph ja, eh, ja, det här är ju en eh, ett område som har varit drabbat av den här typen av företeelser i en väldigt lång tid får man väl säga, eh, något som inte har varit drabbat av den här typen av händelser särskilt länge det är väl eh, södra Sverige får man väl säga, men där har det ju börjat ordna eh, till nu på senare tid, eller, eller vad säger ja, du? Man behöver inte få panik kanske, men eh, tendensen finns ju vi har ju en stor... Eh, grupp, kanske kriminella söderut och det är klart att det växer och jag tänkte då som Kalote pratade om här också att det, är, det har ju funnits tendenser i USA, Los Angeles bland annat som har vuxit också, ja. Mm. Los Angeles har haft stora problem med gängbildning ja. och eh, knärksynhet som är förknippande med de här gängen. Skulle vi då, kunna se att samma sak händer här? Det är då, klart att man ser gängbildning man ser kriminella ligor som växer fram och blir större och större. Så varför skulle det inte kunna hända i Sverige lika väl som Los Angeles och Ciudad de Juarez i Mexiko? Det är väl hela generationer som växer upp utan någon utbildning? och den här biten, så Det de finns har... sådana som har levt på socialbidrag i Los Angeles i fem-sex generationer mm. och aldrig mm. tagit sig ur det. De lever inte Med mycket pengar De har attityder som gör att de är Oanställbara och så för att få pengar, då, då tar de till kriminalitet och våld. Det här är en mentalitet som man får igen mm. med vissa kulturer. Så Pengarna räcker alltså, de socialbidragen räcker inte, de ska ha högre socialbidrag. Så alltså, det är ja. det, det inte kommer fram till då. Socialbidrag är till för att om man ska överleva ja, en svår tippa. situation och den, så ska man börja arbeta sig ur det. Det här blir väl sådana här nå no gå eller icke ja, bara blir, platser eller vad man kallar det Det för. finns områden där vita människor inte kan gå in ens utan ja. att vara elevs fara. Det här ser man ju ibland även i, i London. Där patrullerar ju numera i vissa områden eh, poliskonstaplerna i, i större grupper och har förstärkningsvapen typ eh, kulsprittet pistoler. Eh, det här tyder ju på att det finns ett, ett slags hot mm. i de här områdena att inte ens polisen är fredad med en vanlig pistol utan man måste ha förstärkningsvapen och vara flera stycken att gå då kan man ju undra hur det är för dem, den allmänhet som bor kvar på de här platserna som inte är engagerad i narkotikahandel, eller kriminella organisationer och den här saken Men Jag vet, vi har ju kanske liknande Ja, jag tänker se på Malmö där de, där de inte släpper fram polisbilar eller ambulanser eller så. Ska man börja med tangs eller tunga fordon då på något sätt för att tränga sig? Eller ska det börja med att det går några sådana här med k pister runt där? Eller? Tidigare i Sverige så har det ju varit så att eh, man har ju eh, inte behövt några sådana här skjutvapen. Och man har inte behövt visa, polisen har inte behövt visa sig med, med väpnare. Därför att eh, det räcker med att man ser en uniform så får man ju direkt respekt. Eh, och det vet man ju själv att eh, när man sitter i en bil till exempel så ser man en polisbild. Då kollar man ju extra och så ser man, har man bältet på sig och så vidare va? så man inte ska... Råka ut för några obehagligheter och så vidare då. Ja, nu har vi pratat en hel del Om kriminalitet och, rätt, ja, och Polisväsendet då. Och eh, vi ska gå in på eh, Afghanistan här Men eh, först blir vi av med att lyssna på lite musik Så håll dig och kära lyssnare Och det blir på Kaspers orkester Som framför låten Ett fullkomligt kaos Inget fungerar Resten rasar Olyckskor Jag tjej lyssnare, liksom, det där var alltså Bo Kaspers orkester som ni hörde Och de framförde låten Ett fullkomligt kaos Och det gjorde de på Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio På 88 MHz Och vi lovade här före pausen Att vi skulle gå in på Afghanistan och, äh, och den konflikt Som där råder Och äh, vi har ju bjudit in våran äh, sakkunniga i ämnet här, Erik som jag välkomnade tidigare men först så innan Erik vi släpper in Erik här så tänkte jag gå in lite grann på bakgrunderna till det hela och eh, jag tror att man behöver veta framförallt eh, de flesta känner säkert till att det är ju talibanerna som, man, som är fienden i den här konflikten och eh, den tillsatta afghanska regeringen som man då står och slåss då till, sida vid sida med och eh, talibanerna det ska man nog vara med att det är ju alltså ingen etnisk grupp Det är ingen folkgrupp utan det är en politisk rörelse och, och det innebär ju att vem som helst i Afghanistan kan ju ansluta sig till talibanerna Och det gör ju folk tydligen också mer och mer på senare tid i större utsträckning Och det kan ju ha flera orsaker givetvis och det ska vi säkert också komma in på senare i programmet men först kanske vi ska förklara lite grann vad, hur inställning inställningar till det svenska försvaret. Vi vill ju hålla oss till ett invasionsförsvar. Och vad menas egentligen med det begreppet, Erik? Ett invasionsförsvar innebär ett försvar som kan försvara, försvara nationalstaten och även dess närområden. För att kunna finansiera detta så skulle då i Sveriges fall krävas då att vi återför en allmän värnplikt i landet. Det skulle också krävas att uh, Man uh, även på sikt även Höjer då budgeten för Försvarsmakten mm. Ett innovationsförsvar innebär också Ett civilförsvar där man kan Till exempel ta hand om landet Vid till exempel stora katastrofer Vi såg ju här senast nu i Fjol uh, en stor uh, Snöstorm som har varit så att uh, Hur landet påverkar detta så lite uh, ändå krävdes att hela Sverige skulle bli lomslaget. Eh, vi hade färger som fastnade i isen. Vi hade stora delar av Norrland som var utan ström i flera månader. Det finns ju även ett eh, hot då från terrorister och den här biten. Om de slår till så kan det vara bra att ordentligt civilförsvar. Eh, om man då tittar på eh, den här in insatsen i, i Afghanistan här. Vi Sverigedemokrater säger då att vi ska ju den militära insatsen ska ju självklart avvecklas men att vi tar ju också ansvar att det ska inte ske på en kvart utan framförallt att den humanitära insatsen och biståndet ska ju utvecklas till Afghanistan men vad är, vad ser du? finns det någon, Vad är effektivast och bäst för Sverige och skattebetalarna jag har hört mycket om de olika helikoptersorter Det finns ju tydligen några som står i lager Som är färdiga att användas Det är helikopter som är försenade Det står ju mycket skrivet om det här kan, Har du någon mer information om, om de här sakerna? Ja det stämmer 12 stycken helikopter, 4 står i Sverige De modifierades år för 2008 För cirka en miljard kronor totalt Och de har sedan dess stått där Är, är det de här som brukar kallas allmänt eller allmän eh, bananhelikopter över tål Ja, det stämmer år. bra det. Dessa helikoptrar är beprövade och finns redan i Afghanistan då, USA använder de bland annat då i vårt område. Det skulle vara väldigt kostnadseffektivt för Sverige att tillföra de här helikoptrarna till eh, den svenska insatsen i området. Detta dock blir en gemensam resurs. Det kommer inte vara så att svenska helikoptrar kommer enbart jobba för svenskarna utan det kommer att jobbas i vår fyra ansvarsområde då. Och dessa länder som inkluderas i detta. Kan man då tänka sig istället att man köper in de tjänsterna från USA som redan har en fungerande logistik och i området? Jag menar, det verkar lite knasigt att vi ska köra ditt egna helikoptrar med logistikproblem vi har. och sen Ja, ja absolut. Logistikproblemet i Afghanistan har varit väldigt stora på alla områden. Det är väldigt beklagligt att man i en skarp insats inte förstår vikten av logistiken. Att kunna hyra in resurser har gjorts av bland annat Polen och Kanada Som hyr helikoptrar av Tjeckien och Ungern Då är rysktillverkade helikoptrar som funkar ypperligt i dessa klimat Man får ej glömma att i dessa klimat som är väldigt hårda Kommer de resurser vi skickar ner i form av materiell I princip bara sk behöva skrotas när de kommer hem För att de är sönderblästrade av sanden ja, med den kunskap som du har om säkerhetspolitik och annat fin är, det, är det någon som begär av oss att vi ska skicka ner helikoptrar i detta nu att de har en jättebrist på helikopter jag menar amerikanska soldaterna som strider de har väl en medevac-helikopter ganska snart hos har inte svenska soldater till gång till dem eller är det någon grej Jo absolut har vi tillgång till helikopter i Afghanistan. Det är såklart brist på helikopter i Afghanistan överlag men ett par helikopter till från Sverige skulle inte tillföra någon reell förmåga. USA har redan nu för ett år sedan börjat förstärka helikopterresurserna i vårt område bland annat med 69 helikoptrar. Så helikopterbehovet är relativt tillfredsställande. Sen kan man alltid såklart önska sig mer. Ja, nej, jag tänkte just för, om man tittar ur svenskt perspektiv här i Sverige att eh, vi kanske ska, är det någonting annat som soldaterna istället för de här pengarna som går till dyra helikoptrar som skulle tillföras innan man avvecklar eh, insatsen i Afghanistan som kanske är viktigare än förr? Ja, absolut. Det viktigaste som soldaterna behöver är kroppsskydd som funkar bättre då även då i värmen och även då flera splittskyddade fordon helikopter är väldigt dyrt för försvarsmakten att både underhålla och eh, även nyttja och i en miljö som vi alltid har varit i. Och eh, särskilt nu när talibanerna har fått tillgång till mer avancerade vapensystem för att skjuta ner helikopter är det någonting som vi absolut eh, måste tänka oss. Vad ska vi skicka? Hur får vi mest nytta för pengarna? Ja, jag läste ju någon artikel här i Storbritannien om att det var väldigt många brittiska helikopter. Stämmer det som har fallit offer för de här nya raketerna eller robotarna som. Ja, det är eller... bra det. Det finns eh, krafter som helt enkelt förser talibanerna med eh, avancerade luftvärnsrobotsystem att kunna skjuta ner då Man inriktar sig på logistikkedjor och på sjukvårdshelikoptrar helt enkelt för att det försvagar ISAF-styrkorna. Mm. Ja. Man... Ja, precis. Och som vi sa tidigare i programmet så är det ju så att eh, talibanerna har ju blivit starkare på senare tid och eh, vad man har sagt i nyheterna här på, eh, under veckan, anledningen till att eh, det har blivit ett hetare strid just i norra Afghanistan har man ju sagt beror ju på att eh, USA då har gjort en, eh, en kraftig offensiv i södra eh, Afghanistan där det har funnits många talibaner och de har då tvingats reterera och söker sig Norrut. Kan, kan det finnas en risk i att, att det blir en stark offensiv från, håll, som från talbanas sida som är så pass starkt så att de här norra styrkorna inte skulle klara av situationen? Det kan definitivt finnas De här grupperna har ju börjat växa och börjat organisera sig norr Och vi ser helt enkelt ett tydligare ökat hotbild Genom att våra konvojer och våra patruller angrips allt, allt oftare Och allt med grövre vapen Och det är inte längre några helt slumpartade anfall Utan det här är riktiga strateger som vet vad man ska slå helt enkelt Vi såg ju senast då på... Den stuperslaten Kenneth Wallins eh, enhet som blev eh, lurad i en fälla helt enkelt. Mm. Och eh, man kan ju se då att eh, det här kriget som har pågått nu i sen, ja, 2001 och eh, Sverige har ju varit där ända sedan. När var det Sverige började att. Eh, eh, eh, vi gick in sin 2002. Sätt. Det var beslut från den eh, sittande socialdemokratiska regeringen då. Mm. Mm. Och då hade man ju sagt trott att eh, det här skulle vara över på bara några få veckor. Eh, vad kan det bero på att det har tagit så här eh, Lång tid, du som är lite mer i det sakkunnig Ja, det har ju då det, finns ju, det är en komplex fråga såklart Men det betyder ju att det har varit en Väldigt svag samarbete Det har varit en otydlig målbild Sen får man också tänka att Afghanistan är ett land Med flera grupper eh, Olika former av stammar Och det är såklart att de här människorna eh, Kommer inte bli sams och förstå Ett eh, demokratiskt system över en natt Såklart, det här är ju en process som tar tid Mm. Men om man tittar på Till exempel eh, USAs eh, inverkan I det hela och eh, att man då har tillsatt En regering från eh, västmakternas håll eh, Det kan ju också bero, <hör> ha väldigt stora Orsaker till att folket Inte riktigt är enat om den här nya eh, Regimen och eh, Sen att det har pågått krig under en längre tid eh, Det kan ju få säkert eh, många Att ansluta sig till Talibanerna Det är ju inte risk att eh, allt fler ansluter sig Till Talibanerna och att man får till slut en så pass stor eh, att så stark opposition där att man inte helt enkelt klarar av situationen. Jo absolut, vi ser ju nu att egentligen de bästa rekryterna som går in i den afghanska polisen, den afghanska armén eh, oftast faktiskt går över till talibanerna i och med att de får en bättre försörjning för sina familjer och sen såklart så tror jag att De betalar helt enkelt bättre än vad... Ja, absolut. Ja, absolut. 200 dollar i månaden tjänar en eh, soldat eller polis i den afghanska statens tjänst. Medan i talibanernas tjänst så tjänar man 500 dollar. Så klart att detta är en stor skillnad i sånt utsatt område. Det är självfallet. Mm. Men då kan man ju fråga sig också att eh, man kan ju tycka att det är lite märkligt då att talibanerna som skulle ha varit en ganska svag minoritetsgrupp egentligen när man gick in. Att de har sådana pass resurser att, att man faktiskt kan. Eh, ja Att man kan hyra soldater till, helt enkelt, till så pass mycket högre, pass höger, mycket högre pris än vad, än vad den tillsatta regimen kan Det måste man ju ändå tycka är väldigt anmärkningsvärt Jo absolut, det, är, det kan vara flera, det, det delvis är det säkert sparade resurser från den opiumhandel som har försiggått i Afghanistan och försiggår Eh, sen så är det ju såklart också säkert Att andra nationer Eller grupper kanske även till viss mån Sponsrar talibanerna mm. Ja, och, och det, man får ju betona Som du sa tidigare här David Att mm. det är ju, talibaner är ju en ideologi Kan man säga En, mm. en strikt tillämpning av islam mm. eh, Som är och, Men man kan väl Kan man säga som så att det här är ju ett mångkulturellt land Mångfragmenterat Balkaniserat Land. Jag menar man, Jag har läst lite grann om det här. Då. Det är Pashtuner, 42 procent, Tajiker, Hazara, Usbeker, Aymaker, Turkmener, Balochar och så är det 4 procent övriga. Då. Så att det verkar vara i sig ett ganska splittrat land. Och jag vill minnas att redan britterna hade stora problem på slutet av 1800-talet att betvinga. Afghanistan som land det, det Är det en korrekt bedömning Att det är ett väldigt Många olika klaner, grupper Narkotika, det, det är väldigt Splittrat efter stamlinjer då, Ja det är splittrat då. efter både stamlinjer Men även under alla de här årtiondena Av krig och misär Så har ju landet helt enkelt blivit Otroligt splittrat Sverige är ju ansvarig för fyra provinser I norra Afghanistan och bara dessa provinser så finns det flertal grupper och grupperingar eh, Vissa är såklart väldigt positiva att vi är där Medan vissa är kanske lite mindre positiva Och vissa är rent som sagt fientliga Och det är väldigt svårt att avgöra eh, När man är i sån här ett det område Det kan väl nästan vända är... på dagen ibland Ja, den ja, som är vända fiende det är ja. ju, Vi slåss mot en fiende som inte har uniform Som inte, ja, inte syns helt enkelt mm. ja. Och så har du Iran eh, Ett stort grannland Du har Pakistan mm. eh, Ett stort grannland som har sitt intresse i det här. Ja, precis. Och sen har vi ju Sverige också som ligger flera, många, många, många mil därifrån som också har tydligen uppenbarligen sitt intresse där. Då. Och eh, det märkliga kan man väl säga sammanhanget här nu, det som, det som slår mig i alla fall det är att så många ändå väljer att ansluta sig till talibanerna. Vi har ju nämnt då att eh, ekonomiska skäl, men det måste även finnas andra skäl. Om man tittar då på medierna i Sverige så rapporterar ju de väldigt ensidigt av har vi ju nämnt tidigare och även tidigare i det här programmet man har alltid utmålat talibanerna som, som det värsta tänkbara så att säga, som, som finns på jordklotet och det finns ju som vi också har nämnt tidigare i det här programmet väldigt många olika grupper i det här som vi kallar de mångkulturella landet Afghanistan och självklart med den medierapportering som vi har i Sverige så kan det vara väldigt svårt för oss svenskar att förstå varför så många väljer att ansluta sig till talibanerna men det kan ju även vara så helt enkelt att eh, som det ser ut i Afghanistan eh, där man då har en helt annan uppfattning på hur saker och ting sker och man kanske har en helt annan uppfattning på vad som är rätt och vad som är rättframt och så vidare och eh, vilken sida som man moraliskt sett bör stötta här va så att eh, egentligen så är ju inte vi i Sverige. Svenska folket kanske inte är rätt personer att döma då i och med att vi har blivit så pass indoktrinerade av de svenska massmedierna då. Så att, och vi nämnde ju tidigare här i programmet tror jag att, att skillnaden mellan de här olika grupperna är ju inte särskilt stora egentligen. Så att frågan är om man inte har bytt ut en tyrann här och är nu är på väg att tillsätta en annan liknande tyrann. Vad säger ni? Någon som har några kommentarer? på den impulsvinkeln vi kan okay, ju prata om varför vi det finns en insats i Afghanistan överhuvudtaget mm. varför alla de här helikopterna och allt det här, alltså om det inte finns en orsak då finns det ingen anledning att vara där alls mm. Precis. Så so, so, vad var är det för orsak? Det enda man hör, ja vi hör om kvinnors rättigheter och allt möjligt, men gör man sådana här stora krigsinsatser bara för att en annan land har en annan kvinnorsyn än vi har? Det mm. är ju renodlad nonsens. Mm. Västerländerna är ju där bara för en anledning. Mm. Efter 9-11 förstod man att talibanerna utbildade ett Terrorister. Direkt samarbete med Al-Qaida för att utbilda terrorverksamhet mot väst. Insatsen började i Afghanistan för att utplana den här hotbilden. Man kan säga basområdet för terroristerna Just. läger, träningsläger och så. Just det. Ja. USA drog sig undan Afghanistan när de gick in i Irak. Då kom talibanerna tillbaka med kraft, stärkare den här gången med erfarenheten av före kriget, innan i mm. Och Nu har vi en mycket svårare situation där. Mm. Ja, är... och nu ser vi samma sak komma tillbaka. Mm. Om Kaldebania kommer tillbaka då kommer Al-Qaida tillbaka i samarbete med talibanerna. Mm. Vår insats där är för att skydda i väst mot den hotbilden. Ja, och då kan man ju fråga sätta. Eh, vad de här krafterna har haft för hotbild mot Sverige Och varför Sverige då ska vara inblandad till det här Men eh, vi kommer återkomma till det här Men först ska vi spela lite musik Och det blir då Elegant Machinery Med vår e e alldeles egna Richard Jumsoff Inblandad i, i gruppen Och eh, låten de framför heter alltså Den är instrumental och den heter Under Contention Håll det godo Ja, det där var alltså elegant machinery och låten de spelade den hette, heter då Under Contention och ni lyssnar till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och eh, vi har en, ungefär en halvtimme knappt kvar utav programmet Vi pratade om Afghanistan och vi pratade om Sveriges inblandning i den här konflikten och eh, man kan tycka att det är väldigt märkligt, i alla fall anser jag det att det är märkligt att eh, politikerna idag säger att det är av humanitära skäl som man går in i Afghanistan och rör, rör runt där. Man vill helt enkelt avsätta en regim som man inte tycker är human och så vidare. Man tycker att den är inhuman. Och sen vill man tillsätta en annan regim. Eller man har redan tillsätt, tillsatt en annan regim som alla i västvärlden tycker är så pass bra så att man nästan applåderar över hur bra den är. Va? Och den vill man skydda nu och se till så att, den, att man kan genomföra ett riktigt en väl fungerande demokratisk stat, säger man då till folket i media. När Sovjetunionen invaderade Afghanistan på 80-talet då sa man att man gjorde det för det afghanska folket och att man ville hjälpa det starkaste afghanska folket och att man ville göra sig av med en hemsk regim och så vidare. Fast egentligen var det ju militära eh, orsaker så att säga, eller vad säger du, Otto? Ja, det var en strategisk anledning mm. till det. Det var en avhoppningspunkt för, för dem i ett stort krig. Mm. Att kunna ha tillgång till att gå igenom Afghanistan. Mm. Precis, Och sen hade väl USA lite in, en viss inblandning där också. Och man stöttade ju på den tiden de andra grupperna så att säga. Va? Så att man har stöttat olika. Gruperingar i Afghanistan under, under Nej, de tiderna hade ju goda anledningar inte ville att USA skulle få Kontroll över Afghanistan mm, Precis, och vice versa kan man säga Ja Och det märkliga Det är ju då att man säger att Man ska vara så humanitär Och man agerar då Inom FNs ramar Och mänskliga rättigheter och så, vidare och så vidare Samtidigt så krigar man då på, Tillsammans med folk som inte heller har varit Särskilt snälla när det gällde att avskaffa den här eh, talibanregimen. Eh, man stympade exempelvis eh, kapitulerade eh, soldater. Då, eh, talibanska soldater kan man kalla dem för. Och eh, eh, det är ju någonting som man inte bör ägna sig åt. att en, en kapitulerad soldat det, det bör man ju då betrakta då som en civilist. Då, eller är det inte så? Ja, i Genèvekonventionen så är en soldat som har gett sig. Eh, en icke-stridande kompetent längre och ska behandlas humant helt enkelt. Han ska naturligtvis frånta sina vapen och eh, förhöras dem men det ska ske humant och eh, personen ska senare på sikt eh, Utredas om han har begått något krigsbrott eller inte. Har han inte det så ska han efter en strid eh, helt enkelt eh, antingen sättas på fri fot eller sättas i tillfälligt fängelse. Mm. Och då kan man ju tycka att det är lite hycklande utav de här politikerna i Sverige då att man krigar då sida vid sida med folk som inte heller har varit särskilt snälla då i, i sådana här situationer och då brytit mot de här olika konventionerna, FN-konventionerna. Eh, ja, eh, men eh, eh, bakgrunden till det här kriget är ju ganska så märklig får man väl säga och jag, vill, jag kommer väl aldrig riktigt få klarhet i anledningen till allt det här men frågan är nu vad ska man göra? Hur ska man... Eh, vad tycker Sverigedemokraterna om det här? Och vi säger ju det att vi vill ju dra tillbaka trupperna från Afghanistan i och med att vi anser att vi inte har någon inblandning i det här kriget överhuvudtaget. Och man kan ju nästan säga att om det nu skulle vara för Sveriges säkerhet så, så är vi snarare tvärtom. Att man har uppmuntrat eh, snarare till attentat mot Sverige i och med att man har blandat sig i en sån här konflikt. Jag vill minnas att Usama Bin Laden där, han eh, sa ju det att eh, när han då ville... Eh, när han avsa sig det här ansvaret för de här attackerna i World Trade Center och menade att han var oskyldig så sa han ju det att Hade det varit så att jag ville anfalla, angripa ett demokratiskt land och att det var avsky för demokratin så hade jag ju angripit Sverige Så han nämnde ju då Sverige som ett exempel på ett land som ändå var rent från just sånt här, den här typen av beteende Men idag kan vi inte säga att vi, att vi är alliansfria och neutrala direkt Eller vad säger du Erik? Alltså vår grundprincip är att vi är i teori åtminstone alliansfria, i fred, neutrala i krig Dock så har på grund av de försvarsneddragningar vi har sett de senaste 20 åren lett till att vi helt enkelt Bland annat inom ramen för EU och FN eh, Deltar i operationer som eh, kan säkert av flera individer bedömas som tvivelaktiga Eftersom vi tar faktiskt en sida mm. Ja, Erik, hur är det egentligen med neutraliteten och alliansfriheten för Sveriges del? Hur ser det ut idag i praktiken? Ja, alltså det råder ju, kan man säga, en myt i Sverige att vi alltid ska vara neutrala och alliansfria, och det var vi från början. Men på grund av omsamheter ekonomiska och politiska så har vi i princip 70-talet haft allianser. Och nu så har vi den så kallade solidaritetsförklaringen. Där helt enkelt står kort och koncist att vi förväntar oss att eh, om något land eh, helt enkelt angrips så ska svenska regeringen med militära medel eh, hjälpa den angripna organisatta. Och vi förväntar oss att eh, andra länder gör detsamma för oss. Och i detta praktiken innebär ju det att... Eh, vi helt enkelt tar en sida då Framförallt om man kanske är de stora stormakterna i närmrådet mm. Men det, är, det är väl lite grann det här Lissabonsföredragets eh, Tillägg soli Ja, solidaritetsförklaringar där Att, eh, ja, kommer... Det är ett helt enkelt mm. ett tillägg i eh, mm. det här som helt enkelt överstiger Och detta är naturligtvis mm. någonting som bara Sverige har gått ut med eh, Sverige som stat har inte fått något gensvar över detta men skulle vi ta tillbaka det till i ett nuläge så, så skulle det underminera hela vår politiska situation så, så egentligen kan man säga så här Sverige har på helt egen hand Egen hand här, antagit en ny säkerhetspolitisk doktrin Som dekler, deklarerar då att det är otänkbart Att vi förhåller oss neutrala eller passiva Vid ett angrepp På ett annat medlemsland, medlemsland i unionen Och som skulle kunna Det här skulle då kunna kanske innebära Att vi ska sända militära förband Till Baltikum men några sådana här resurser finns ju inte riktigt Eller vad säger du? Nej absolut det finns inte resurser överhuvudtaget För att kunna genomföra någonting som ganska kan likna en sån här operation Och det är ett väldigt allvarligt hot Mot Men Sveriges Men vi, vi har trupp i Afghanistan trots det och... Ja och det är, är någonting som riksdag och regeringen Får uh, ta ställning till såklart ja, Man så kan att... tycka att det är väldigt märkligt egentligen Att uh, man då ska stötta mm. Andra medlemsnationer uh, Som då har blivit angripna Men i det här fallet så är det ju snarare så att uh, att USA då och, och sen då andra, förutom Sverige då andra EU-länder har ju angripit Afghanistan. Och är det då så att när Afghanistan slår tillbaka så att säga, Att talibanerna slår tillbaka, kan man då anse sig då att till exempel Storbritannien har blivit angripna då så att Sverige är skyldig att, att ta initiativ och gå med? Det, tycker jag, det kan man ju tycka är väldigt märkligt ändå, får man väl ändå säga. Och, men vi har ju gått ut med ett pressmeddelande som säger, beskriver då vad partiet säger om situationen, hur det ser ut idag. Och där vi då beskriver vår inställning till, till just den här konflikten. Och jag vet att du sitter ju med den framför dig, Jan. Stämmer inte det? Ja, partiet har ju, vid Sverigedemokrater har ju gått ut här och sagt att efter en sommarens internationella... Kabul-konferensen eh, i Kabul, Kabul där så beslutades att senast i slutet av 2014 ska den afghanska regeringen själva då leda alla militära operationer i landet. Det här innebär då ett eh, slutdatum för ISAF-styrkan i Afghanistan. Eh, och eh, det här välkomnar vi Sverigedemokrater då att det här beslutet då, eftersom vår utgångspunkt är en ansvarsval successiv avveckling av den militära insatsen i Afghanistan Vi anser ju då att vi hellre då ska, det svenska engagemanget ska ges en tydlig inriktning mot eh, civil krishantering och eh, humanitärt bistånd eh, Så länge de svenska soldaterna är kvar så anser vi Sverigedemokrater att det ska ges största möjliga stöd och bästa möjliga förutsättningar att klara av sitt uppdrag sitt svåra uppdrag och upprätthålla sin egen säkerhet därför bör tillbakadragande ske i takt som våra soldater säkerhet eh, tillåter eh, och, och vi säger också då att svensk trupp eh, ska i möjligaste mån avhålla sig från att delta i uppsökande operationer och stridsinsatser utan istället fokusera sig på dels utbildning av den reg reguljära afghanska armén i syfte att öka dess operativa förmåga. Dels att, på att skydda då humanitära insatser. Det här, vi Sverigedemokrater då säger också då att vi vill ha en bred uppgörelse för Sveriges engagemang i Afghanistan. Där. Så att det är att då i och med att det påverkar våra relationer med omvärlden. Mm. Och en bred uppgörelse även i riksdagen då Att man gärna ska vara så pass överens Som det bara går va? Ja, vi, vår utgångspunkt är ju då att vi vill Dra tillbaka eh, det militära Alltså att slutdata för den här insatsen mm. runt eh, 2013 Till 2014 mm. Jag vet inte Robert har du någonting att tillägga Där varför vill man dra tillbaka eh, Vad är det som är lämpligt Att just vänta till den Tidpunkt, varför drar man inte tillbaka tidigare Nej, det är då för att i nuläget så är den afghanska nationella armén inte helt eh, fullt utbil utbildad. Eh, det, är, det är delvis en korruption där i, men sen är det också att eh, just för att säkerställa säkerheten för våra egna soldater så, och även vår trovärdighet som nation så borde man successivt avveckla. Eh, även då länder som Polen och Danmark har ju pratat om att totalt avveckla runt den tidpunkten nu i den eh, senaste alltså besluten och... Eh, det är helt enkelt det mest logiska även ur militär synvinkel. Det militärerna har sagt som är till detta det är väl endast att ett exakt datum kan ha falt utan en bättre med en period som nu föreslagit av riksdagen 2013-2014 och än att sätta ett exakt datum eftersom talibanerna då kan räkna ut när de kan anfalla oss konstnärligt. Ja, så därför för säkerheten för de svenska soldaterna så då kan det alltså vara så att vi, vi, vi behöver sätta till lite extra resurser för att kunna dra oss ur säkert från Afghanistan. Ja, absolut. Framförallt när det gäller fordon och återigen personlig utrustning då, framförallt så kommer det behövas en uppsving på detta och även effektivisering av den logistik som går ner till Afghanistan. Men sen är ju den största kärnan tror jag, för, för, eller som är den största för oss demokrater, det är ju att vi, vi vill ju gå tillbaka till invasionsförsvaret. Vi kan inte ens skydda vårt eget territorium idag på riktigt det är ett bra sätt. och Om man tittar då på vårt grannland Finland så har ju de gjort en helt annan bedömning när det gäller värnplikt och de hot som, som mm. finns i vårt närområde det börjar. Jag får mig att du kanske för pratade pratar lite grann om att hur mycket röstar Ryssland just för närvarande? Ja, alltså när det gäller Ryssland så har ju de börjat återgå till ett mer aggressivt Sett i sin utrikespolitik Vi såg detta senast i Georgien 2008 Och eh, de har nu lagt på 60% De lägger på på sin budget då per år eh, Och ska till 2014-2015 Ha en storstark flotta återigen eh, i Östersjön I... Ja. Och eh, detta naturligtvis är ju ett hot mot oss I och med den här kraftfulla upprustning Och i och med... Eh, av. Kan man säga gasledningen det här Ja är, gasledningen är Gotland. Deras premiärminister har ju gått ut personligen Och sagt att det är en av huvuduppgifterna För, en, för Östersjömarinen Och ja det är så klart att vi Måste ju leva i nuet Och det är såklart att vi måste ha hänsyn till detta mm. ja. Samtidigt så vet han ju inte Om man ska se Ryssland som ett eh, Direkt hot För att jag menar vi skulle ju kunna upprätta Väldigt goda eh, förbindelser egentligen med, med just Ryssland i och med att de har ett äh, ganska så starkt försvar och äh, jag ser ju hellre att vi har en, en, en stark samarbetspartner när det gäller att försvara till exempel Sverige då, än att man har många olika med olika intressen skulle inte det var, kunna vara ett sätt att söka en ytterligare allierad kanske att sig Absolut ska man försöka förslut. alltid gå till en fredelösning men äh, Ryssland är tyvärr ett land som fortfarande har stora problem äh, sociala problem, korruption i stor Ryssland och i nuvarande situation Så skulle det vara väldigt svårt För Sverige att upprätthålla ett trovärdigt samarbete Med Ryssland eh, Särskilt då på industriell och militär nivå Där industrispionagen är Otroligt stora från Ryssland sett mm. Kan man säga Lite grann så här Ett land har alltid en armé Antingen sin vad brukar man säga, antingen sin egen eller någon annans? Ja, det, Så bra det, det, det, är aldrig, det är aldrig bra för en fred. En, en fred kan man inte köpa för pengar, utan men kan man försvara sig då, då har man ett skydd och kan förna ja, visa. Vi, alltså, Sverige som land är skyld sina medborgare detta att kunna skydda vår suveränitet. Vad kostar egentligen ett, jag tänkte att du håller på med de här frågorna. Vad kostar per. Vad är kostnaden för självförsäkring eller hemförsäkringen här? Att ha ett försvar för Sverige. Per invånare så är det cirka 5000 kronor per år då för skattebetalarna. Som, som betalar de som betalar skatt. Ja. Alltså, ja. Och det kan man då kanske jämföra med vad en femförsäkring hos folk som kostar. För, att, för det är, man ska nog inte lita på att andra kommer till vår hjälp alltid. Nej, nej, absolut inte. Vi måste ju när vi kunna se om vårt eget hus. Vem vill hjälpa den som inte vill hjälpa sig själv? Mm. Nej, kan man fråga sig. Men jag måste ändå säga det att att 5000 kronor per invånare och per år låter ändå inte särskilt mycket för att väl säga Vi behöver väl egentligen lägga betydligt mer pengar på försvaret Ja absolut, delvis på grund av Sveriges läge då i Östersjön är en stormakt men även då på landets storlek och då vi återkörs inte till civilförsvaret så att i realiteten skulle Sveriges budget som nu ligger på 37,5 miljarder behöver ökas då, det är alltså 1,2 av BNP nu, behöver ökas till 3-4 för att få trovärdigt försvar. Mm. Men 5000 kronor i alla fall, det tycker jag låter som en väldigt billig försäkring för att försäkra ett helt land ändå. Ja, vi ska lämna väl Afghanistanfrågan för den här gången. Vi får säkert anledning till att återkomma till Afghanistan i framtida radio sd program men vi ska Ni ska få höra på lite musik här nu Och vi ska spela Elegant Machine ytterligare en gång Och låten ni ska få höra Den heter helt enkelt Slag of Truth. Det ni hörde alldeles nyss, det var Elegant Machiner med deras låt Flag of Truth Och ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och det börjar snart bli att avrunda programmet Men först får vi säga att vi har eh, goda nyheter får vi ändå säga från, för, av, från oss att döma Angående just eh, Angela Merkels uttalande, eller vad säger du om? Ja, den politiska, kor politiskt korrekta mångkulturen eh, har ju fått central nu. För nu har ju till och med förbundskanslen i Tyskland, här Angela Merkel, gått ut och eh, fördömer mångkulturalismen. Eh, och säger rakt, rakt ut att det, det är ett stort eh, misslyckande. Eh, och, eh, men det som är intressant, och man ser i hela Europa så rapporterar man det här i. I Det Telegraf till exempel i Storbritannien så pratar man om multikulturella misstag och eh, man pratar om att det byggs parallella liv parallella samhällen i Europa där eh, invandrare eh, inte assimilerar sig helt enkelt utan skapar sina egna samhällen. Det här är helt uppenbart för de flesta politiker, alltså regeringspolitiker i, i Europa idag. Eh, och man säger rakt ut att det här mångkulturen är helt enkelt död utom i ett land som heter ja det är väl vårt eget land Sverige mm. där framhärdar man är in i det sista här nu för man har ju gett det här som den enda, väg, enda rätta vägens politik, mångkulturalismen men som alla ismer så är de fulla med goda förutsatser men de leder ofta ja, mot varmare trakter mm. brukar man väl säga. Men man kan jämföra här då med Aftonbladet här hur våra tidningar i Sverige agerar. Uttalandet som, eller direkt här i Aftonbladet. uttalandet som fått Angela Merkel att jämföras med Hitler håller tal till det egna partiet. Då visar de plötsligt en hård sida. Kallar det nuvarande invandrarpolitiken ett fullständigt misslyckande inom apostrofer situationstecken, skriver du Aftonbladet Den här ångestfulla, fyllda rubriken som Aftonbladet har när den inte längre nu kan undanhålla att omvärlden har tagit sitt förnuft till fånga och dö multikult i fiaskot. Då börjar man tillvita Merkel att hon har likheter med Hitler vilket är en ganska... Ja, det är, är absurt att ja. säga. Jag orkar inte ens kommentera vidare. Men, ja, är, man kan ju jämföra hallåta. det med alla attacker som har varit mot Sverigedemokraterna hela tiden. Uh, vi, de liknar oss med Hitler och nazism och all möjliga elaka saker men det vi säger det är i stort sett samma sak N nu börjar det hela tränga in i etablissemanget i hela Europa mm. till och med engelsmännen börjar förstå det här Precis. det enda vi har gjort är påpeka någonting som har varit känt uh, mycket länge Precis. Mm. och man får väl säga det att tack vare Sverigedemokraternas nu riksdagsinträde så kanske Även svenskarna börjar inse detta snart eh, Och innan det kanske blir alldeles för sent Ja, ni har alltså lyssnat till ett program från Radio SD Sverigedemokraternas rest i Stockholms närradio på 88 MHz Och om ni vill ha kontakt med partiet så kan ni skriva till partiet Och det gör ni på Box 20085 10460 Stockholm Ni kan också ringa till partiets kansli på telefonnummer 08 50, 00 00 50. Besök gärna också våra hemsidor som då finns på www.sverigedemokraterna.se och besök gärna även eh, Radions hemsida som ni når då på radio-st.se. Ansvarig utgivare för det här programmet var Arnold Boström och tekniker var alltså Georg och jag David Bergqvist och Jan Bergström Carl Linusson Erik och till Vi tackar så mycket för oss och lyssna gärna på oss nästa vecka. Och då blir det med allra största sannolikhet David Long som kommer att hålla i programmet. Tack så mycket för oss. Hej då.